Oroki Orokieta herri eskolara gara ondo bizi, ondo jan izaneko programa jarri dute martxan aurrek osasuntzu jaten ikas dezaten. Programa berri hau, Oroki eskolako guraso elkartearen, eta zerozko nutrizionista baten lana da Aurrek osasuntzu jaten atzutela ikusita ongi jaten irakatsi gartza hiela erabakizuten, eta horrela sortu zen ondo bizi, ondo jan proiektua. Eta gut, la programa hau, hobetu ezagutu nahi dugu, eta horregatik, Otsok gindik diogu Ana Lopezi, guraso elkarteko koordinatzaileari Ana, egunon. Bai, egunon. Bueno, horrela, esplikatu dugugu, nola baita ere zuek, arazo bat ikusi izan duten, eta horregatik erabak izan duten, ez da, programa uxe, martxan jartzea. Bai, ba, gaur egun bazazpiregun ikasle ditugu, eta hoietatik e, lareun eta hogei jangelan bazkaltzen dute. Mm -hmm. Bi eta amabi urte bitarteko aurreak dira, Eta ungo gurasak bezala, ba beti izan dugu kezka ba jangela prestatzen diren janariaren kalitateari buruz eta horregatik ba ezterteierian nutrisionistak eh me, gure menuak aztertzen zituen. Uh -huh. Orduan ba, bueno, e, gaur egungo elikoadura ohiturak ez dira osasungarriak eta gero ekusten genuen ere bai da fruta eta baraski gero eta gutxiago jateen dira. Orduan ba ia ezkitasmo hau martxan jartzea erabaki genuen E, bai gurasoen partitik eta bai eskola aldetik, mm. eh? Eta esango dugu, Ana, hori dela nola betere nobeda, dea, bazkaldo horretik, zezuk bai. frutak eta barazkiak aipatu dituzu, bai. bazkaldo horretik e, fruta, ematen zaiela, eta edarik isa, esnea, hori da nobeda ererik azpima bai. garriena, bai. dugu, badazer, e bait. Eta aurrak, hauek, bitxandetan banatzen dira. Orduan, egin genuen nuna e, lenda bizi denei, E, aldatu genun e, menuak orduan txorizua, postreindustriaak eta izozkiak kendu genun uh -huh. eta bere ordez sartu e, genun entzlak barazkiak eta fruitak. Bai. E, orduan lehenengo txandan ez zegoen entzlak denontzako bakarrik eskatzen zuenenttzako. Bai. eta orain in adibidez denak jan, jaten dute enzalak. Eta hauek e, e, frutak e, bazkaldu ondoren e, e, jaten dute. Eta bigarren gotxandakoek ordubete itxaron behar dute bazkaltzeko. Orduan hemen sartu dugu aldaketa garrantzitsuena. Orduan, lehen, ordu bete itxoen eta gero izugarrizko gozea ekartzen zuten. Orduan, lehen ba, zirena, jaten, da biziko betetzen ziren askarre gijaten. Ansiedadearekin. Orduan, eta Azta. gero, bigarrengo platera erdipor jaten zuten, eta mm -hmm. bueno, baya postrea, batez ere fruta zegoenean, ba, zean eguneroko borroka. Eh? <risa> Orduan, gaur egun gauzaka hoiek, ba, aldatu egin dira. Daya. Orain, patuen daude bitartean ba, buk, e, frutak banatzen e, zaie, eta aur gehienek ba, goze direnez, ba, fruta nahiko guztu jaten dute, eta gainera, ba hori, Orduan lortu dugu, luntxantzeko badela, baina furtarekin. Hori e, da, hori da. Orduan e, lortu dugu, bag, e, iru elburu. Eh? Bat, aurrak ez dute ordubete gozez itxaroten, uh -huh. bestiare fruita jaten ikasten dute eta guztara gaina, eta gero da, ba, jangelan sartzen direnean ere, umero honez eta de gabe. Orduan, bagiroa ere, hau betu inda. Hmm. Esan duzu, lehen burruka deixent egin barrizatzen, bai. zela, tari guraso askok badaki, ez da frikarekin, bai, eta bai. barazkiekin nola ibili beharrizatzen duten iaia eskutuan, eta bai. muzorrotzen. zortzaile e, bate dira oso korrezpagaudea omartxan bai. jarri zela, Ana, e, nola erantzen dute, txikiak? Ba, oso ondo, oso ondo. Hazi eran, bueno, ba, pizkat, ez aia batez ere entzaladakin, E, bueno, txikiekin ba, nahiko arazo izan genitun baina gero ja, pizkanaka pizkanaka ohitura hartu dute eta orain egun ja bueno, ba, primeran eta fruta dibidez ba, orain erosten detugu bueno, bikoiztuin da uh -huh. e, frutaren konsumoa Beraz, eh, lortu duzuen, hola ere zuek nahi zenutena bai. Zatia hondi batean esango dugu bai, bai. Baiko seko dugu, emaitza gehiago izaten ditu zuen Nean, eta atentza mandigun beste zerbait azpimarratu agurte horretikana bai. eh, Menuak bertan prestatzen direla bertako sukaldean bai, Eta bai, hori da oso oikoa e, Zuan jau, no, gu horain e, arte ja, darabatzagu bederatzi urte mm -hmm. e, Gurasoak kudeatzen dugu eta, bueno, e, post e, sukaldeari dazkagu Eta, bueno, haueko esko jarraritzako eskuntza zailako langileak dira, eh? Gero begiraliak, oiek bai, oiek gure gureak dira, uh -huh. gure txako. Ba, ondo bizi, ondo jan, eta lelo hori eskal moturra eramateko pras, zarauzko, oroki eta herri eskola. Ba, ondo bizi, eta ondo jan, ana, eskarrik asko zuri. Agur!